Aber bitte staune stumm, damit ich weitererzählen kann. Ja, ich, ich verstumme schon. Sehr schön. Also, einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Zeiten ganz oben in die dicke Fledermausturmkammertür eingeritzt, hinter welcher Huibu haust. In meiner alten, vermoderten Holztruhe hast du aber jetzt vergessen zu sagen. Und du hast vergessen zu verstummen. Tja, also. Dort oben, Haus der Geist von Burkeck seit nunmehr 400 Jahren, seitdem ihn irgendjemand an einem Freitag, dem 13. um Mitternacht, aus dem fröhlichen und fidelen Ritter Balduin in das Gespenst Huibu verwünscht hat. Verruchter Verwünscher! Ich denke, du willst stumm bleiben. Ja, will ich ja auch. Genau so begann Huibus Dasein, in dem das Gespenst fortan pflichtbewusst um Mitternacht durch das Schloss. b u s h u i b u Zum letzten Mal heulgefälligst lautlos. So lange rumorte und polterte der Schlossgeist herum, bis er alle Bewohner von b u r g e c k verscheucht hatte und nur noch der alte Kastellan übrig geblieben war, dem h u i b u längst nichts mehr vormachen konnte. Doch dann hatte König Julius der Hundertelfte Schloss b u r g e c k in Besitz genommen. Und nachdem er sich obendrein mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt hatte, war auch das Gespenst von b u r g e c k wieder aufgelebt. Und mit den neuen Schlossbewohnern gut Freund geworden, musst du noch betonen. Ja, doch. Und bei zahlreichen mitternächtlichen Stelldicheinen mit seinen neuen Freunden hatte Huibu viele aufregende Spukereien ausgeheckt und noch mehr Besucher vergrault. Aber leider war auch das Gespenst bei seinen Auftritten von einem Schlamassel in den anderen geschlittert. Eines düsteren Abends stand ein wildes Gewitter über Schloss Burgwick. Der Wind fauchte und der Regen peitschte, Als der Kastellan drei späte Gäste anmeldete. Es geben sich die Ehre und treten ein Baron Ottokar der Großvater, Baron Ottokar der Sohn und Baron Ottokar der Enkel. Herzlich willkommen. Im Namen meiner Majestät und meiner Gemahlin k o n s t a n t i a begrüße ich Sie auf Schloss Burgeck, meine Herren Barone. Ja, wir freuen uns, dass Sie bei diesem scheußlichen Unwetter den Weg hier heraufgefunden haben.、Uh, war das ein Donnerschlag. Ergebenstes Dankeschön, Majestäten. Ich und mein Sohn und mein Enkel、Angenehm. haben so viel in den alten Chroniken unseres Ur-Ur-Urahnen über Schloss Burgeck gelesen, Dass wir es gern einmal mit eigenen Augen besichtigen wollten. Wie Sie wünschen. Bitte legen Sie doch ab und nehmen Sie Platz. Und、äh, einen Willkommenstrunk. Wir sind so frei. Kastellan, den Wein. Sehr wohl, den Wein. So? Ja,、yes. <lacht> Prost. Prost. Aber vor allem würden wir gern ihr sagenhaftes Schlossgespenst kennenlernen. Nicht wahr? Hey, hey, halt, halt, mein Hut! Mein Hut ist mir vom Kopf geflogen. Er segelt um den Kamin.、Oh, hallo! Was ist mit meinem Weinkrug los? Immer wenn ich danach greife, dann passe ich daneben. Der Stuhl bleibt stehen. Stichen bleiben. Jedes Mal w e n n ich mich setzen und d rückt der davon. f l i e g t Huibu. Was sollen diese f a c h e n Unsichtbarer Geist? Ich kann springen, so viel ich will. Ich k a n n m m e nicht an meinen fliegenden Hut heran, Sohn Ottokar. Vater Ottokar, mein Krug leert sich von ganz allein. Beinahe hätte ich gesessen, aber der Stuhl rutscht immer weiter fort. Huibu. Wirst du wohl. Bitte halt ein und hüll dich nicht in Schweigen, Huibu. Es wäre genug, Huibu, möchte ich als Kastellan bemerken. Zum Kuckuck, jetzt ist mein Hut an der Tür.、Oh. Und nun liegt er unter deinem verrückten Stuhl, Enkel Ottokar. Ich,、äh, ich bin untröstlich, lieber Baron. <lacht> wie wart, wie wart, ich habe den Hut an der Krempe erwischt. Hurra, ich s e t z e wieder! Ja, und in meinem Weinkrug ist nicht ein einziger Tropfen mehr, obwohl ich keinen Schluck getrunken habe. Was hat das alles zu bedeuten, Majestäten? Mein guter Hut ist ganz zerbeult, als hätte wer darauf herumgetrampelt. Anscheinend sind wir hier doch nicht so willkommen. Aber ich bitte Sie, wie können Sie nur so etwas glauben, meine Herren Barone? Ihr kleines Malheur war gewissermaßen der Willkommensgruß unseres Schlossgespenstes. Ach so, wenn das so ist, wollen wir nicht nachtragend sein. doch, warum lässt sich der Geist nicht selber blicken? Ja, warum denn nicht? Warum denn? Ja, warum? <lacht> Üblicherweise pflegt unser Schlossgespenst erst um Mitternacht zu erscheinen, wenn ich als Kastellan höflichst darauf hinweisen darf. Aha, sehr gut. Sehr gut. Gut. Wir freuen uns schon auf eine persönliche Begegnung mit dem alten Poltergeist. Oh, bitte freuen Sie sich nicht zu früh. Wie Sie bemerkt haben, werden kann er manchmal ziemlich unleidlich sein. Vorläufig wird sie unser Kastellan durch das Schloss geleiten. Verbindlichstes Dankeschön, Majestäten. e r Schreck, t Hui-Bu. Bei allem, was da spukt, sie sind es, Julius. Zum Donnerwetter nochmal, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst hier nicht unsichtbar herumspuken?、Oh, verzeiht, aber sie sind es in der Tat. Wer? Wer um alles in der Welt sind sie? Willst du uns endlich verraten, wovon du sprichst? So betrachte doch das Ölgemälde.、Hm. Welches? Das Ölgemälde dort an der Wand.、Äh, du meinst das Bildnis des alten Ritters Adula? Nicht doch das Bildnis des alten Ritters Ottokar. Fällt euch daran nichts auf? Oh, es ist ziemlich verstaubt. Ivo, ich betrachte es schon eine ganze Weile, und itzo ist alles mondklar. Diese drei Ottokar-Barone sind dem gemalten Ottokar wie aus dem Gesicht geschnitten Julius, Julius. Sie sind die Nach-Nach-Nachfahren des widerlichen Spielverderbers. Von wem sprichst du? Ich habe euch doch berichtet, d a s s ich seinerzeit immer mit den Rittern Adola und Ottokar Karten gespielt habe. Und bloß weil ich da ein bisschen gemogelt habe. Wohl ein bisschen viel, wie? Mogelt habe, hat der Ottokar mich verwünscht. Aber n u n m e r o n u n m e r o ist die Stunde der Revanche gekommen. Das schwöre ich als s c h l o s s g e s p e n s t Hui-bu! Du meine Güte, wie kann man nur so nachtragend sein, Hui-bu? Das ist doch eine Ewigkeit her. Und es war doch ein ganz anderer Ottokar. Haltet mich nicht zurück! Über 400 Jahre habe ich auf den Augenblick geharrt und heute ist auch ein Freitag der 13. Genau um Mitternacht werde ich die Schmach tilgen und jenen drei Verruchten alles dreifach heimzahlen. Allerdings, allerdings zuvor, zuvor werde ich diesen Spieß mit einem Federhandschuh aufpflanzen. Wie es der Brauch ist.、Äh, sag mal,、äh, sag mal, hast du zufällig einen Federhandschuh bei dir? Nein, bedauerlicherweise nicht, Huibu. Ach, du hast Glück. Ich kann dir einen von meinen Seidenhandschuhen borgen. Oh, danke. Danke, Konstanzia. In der Not frisst der Teufel Schmetterlinge. <lacht> ich hefte jetzt den Handschuh an den Spieß, den ich als Zeichen der Herausforderung hier mitten in den Thronsaal-Estrich ramme. <lacht> Oh, oh, Auf, am Alledeit des Verhängnis. Hui, b o h was ist? Oh, oh, oh mein, mein Zeh, mein z e C, ich hab e mir den Spieß genau in meinen unsichtbaren Zeh gepiekt. Oje,、oh、und was nun? Na, ist egal, ist egal. So eine Kleinigkeit kann mich nicht zurückhalten. Ich lasse einfach meinen Zeh mitsamt dem Spieß hier stehen. So, und nun folgt mir, denn jetzt, jetzt nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Aber wie sollen wir dir folgen, Huibu? Wir können dich ja noch gar nicht sehen. Auch wenn es weiter nichts ist. Ich nehme einen Armleuchter zur Hand, Julius. Gut, lass dein Licht leuchten. und jetzt folge mir. Ja. <lacht> Augenblick, wenn du durch die Wand gehen willst, können wir trotzdem nicht mitkommen. Mitnichten, Julius. Genau an dieser Mauerstelle ist eine Geheimtür, die geht ganz mühelos auf, wenn man dagegen stößt.、Die oh, Nanu, Nanu, sie geht hier gar nicht auf. Vielleicht klemmt sie ein wenig. Womöglich hast du dich auch geirrt, Huibu. Willst du mich beleidigen, Julius? Ein Geist irrt sich niemals. Entschuldige vielmals.、Das、sei dir verziehen. Oh, wahrhaftig, das ist die falsche Stelle. Die Geheimtür ist hier. <lacht> das seht mal, wie geheim sie ist. Sie ist so geheim, dass sogar ich sie nur schwer finden kann. Aber diesmal sind wir richtig. Passt auf. Ich drücke ein wenig und schon. öffnet sich die Geheimtür. Huh, ist das duster. Alle Wetter, ein Geheimgang. Davon hast du mir noch nie erzählt, h o i b u Es gibt noch manches Geheimnis auf Schloss b u r g e c k von dem du nichts weißt, Julius.、Ah, interessant. Also hinein ins Geheimnis. Nein, da traue ich mich nicht hinein. Ich gehe lieber schlafen. Gute Nacht, ihr beiden Nachtwandler. Gute Nacht. Gute Nacht, Konstanz, ja. Komm, Julius. Ja. Ja.、Hm, hm. Was war denn das für ein Knall? o h das war bloß die Tür, die zugeschlagen ist. Hoffentlich findest du wieder raus. Hier ist es so kalt und nass. Sei unbesorgt und folge immer meinem Leuchterlicht. Da kann dir nichts passieren. Hier drin kenne ich mich aus wie, wie in meiner vermoderten Holztruhe. Was hast du? Oh, schon wieder mein großer Zeh. Ich denke, der steckt oben unter dem Spieß. Nein, das war der andere. Hier, hier sieh mal, dieses spitze Nagelbrett habe ich extra hingelegt, damit jeder Eindringling darauf tritt. Na, das hat ja großartig geklappt. Ja, <lacht> das hat wirklich geklappt. Halt! Halt mit! Hui, Hui, Hui, Hui! Gehen wir weiter bergab! Und wohin? Das habe ich vergessen! Großvater, fröhliche Rutschpartie! Oh, oh! <lacht> Wie auf einer Rutschbahn schlitterte seine Majestät dem vor ihm auf und niedertanzenden Geisterlicht nach. So sausten sie gemeinsam den langen, düsteren Gang hinunter, wobei ihre Stimmen schauerlich von den Wänden widerhalten, bis sie plötzlich ganz unten in einem Gewölbe aufeinanderpralten. a Au! u Au!、oh, Verflixt doch mal, passt doch auf! Entschuldige, Julius. das ist ja die Folterkammer. Da hätten wir auch die Steintreppen hinuntergehen können. Ja, das wäre auch gegangen. Doch hier unten wird heute Nacht zur Geisterstunde heulen und Zähne klappern herrschen, Julius. Schau mal dort drüben. Dort drüben diese Falltüre. Ja, ich sehe sie. Also oben von der Portalhalle aus, da bemerkt man sie gar nicht. Aber, aber wenn man da rauf tritt, dann klappt sie auf und man fällt. Blöck, In dieses Wasserloch. <lacht> Na, ich danke schön. Ja, und, und danach, danach, danach wird man von jenen Haken erfasst und lang und länger gezogen. Sei still, mir sträuben sich die Haare. Oh, das ist noch gar nichts, Julius. Hier, hier, in jene Schrauben kommen die Daumen und werden zugedreht. So. <lacht> oh, entsetzlich. Hahaha. <lacht> Ja, ja, bei allem was da spukt ich werde sie tunken und tauchen und ihnen die eselsohren und die hammelbeine langziehen und die daumen grün und blau quetschen ich bitte dich hör auf mit diesem unsinn mir läuft es eiskalt den rücken runter u i wie schön julius in elf minuten schlägt die turmuhr zwölf sei pünktlich mit einer großen flasche wein in der e r r ü s s t u n g k a m m Dort werden wir uns treffen. Ich und die Flasche werden pünktlich sein, Huibu. Und bis dahin will ich mich in meine Fledermausturmkammer zurückziehen und nachsinnen, in welcher Gestalt ich diesen drei verruchten Spielverderbern a c h f a h r e n werde. Huibu! <lacht> Ehe sich König Julius der Hundertelfte versah, Entschwand der unsichtbare Geist mit dem flackernden Licht und ließ seine Majestät allein an dem finsteren Ort zurück. Huschte wie ein unheilvoller Schatten die Steintreppen hoch, über den Hof und hinauf in die Fledermausturmkammer. Dort schlüpfte er in seine vermoderte Holztuhe r und begann eifrig darin herum zu h u m o r e n Als die Turmuhr zur Geisterstunde schlug, wartete Seine Majestät mit der großen Flasche Wein gespannt in der Rüstkammer auf den Auftritt des Schlossgespenstes. Wo、ja. oh, dieser Geist nur bleibt, womöglich hat ihn in letzter Sekunde die Furcht vor seinen drei Widersachern ergriffen. Mitnichten, Julius, ich stehe direkt hinter dir, als Ritter ohne Furcht und Tadel. Heiliger Bimbam, was schleppst du denn da alles an, Huibu? Schwert, Lanze, Morgenstern und Armbrust? Ja,、oh, ja, ja, so sind wir früher als alte Ritter immer zur Feder ausgezogen. Das eiserne Zeug ist bloß lausig hinderlich. Aha, ich verstehe. Wie wäre es vorher mit einem Humpenwein zur Stärkung?、Hm? Ja, das tut wohl. So, Julius, Julius, würdest du mir bitte behilflich sein, mein Streitross zu besteigen? Wie?、Äh, wo um alles in der Welt willst du jetzt ein Ross hernehmen, hui-bu? Na, dort am Fenster steht doch eins. Dieser mausetote, ausgestopfte Gaul? Du vergisst, dass ich seinerzeit als Ritter Balduin jenes Pferd geritten habe und als Gespenst jedwedes Wesen zum Leben erwecken kann. Wenn du mir hinaufhelfen wolltest, wäre ich dir aufrichtig dankbar, Julius. Also, meinetwegen. Halt, halt, halt nicht so hoch hinaus, Julius! Ja. Hip! Hip! Oh, also, das siehst du, Julius, was du angerichtet hast. Du、er、hast mich auf der, auf, der, auf, der, auf, der, auf der anderen Seite gleich wieder vom Pferd geworfen.、Oh, das tut mir leid. Hast du dich verletzt, Huibu? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich hab. e nur ein wenig verrenkt.、Ah, na, Gott sei Dank. Eine Frage. Warum kannst du eigentlich nicht einfach auf das Pferd schweben? Das schweb du mal, mit so einer schweren Rüstung. Du hast recht. Das wäre zu schwierig, natürlich. Aber versuchen wir es erneut mit vereinten Kräften. Hau, <lacht> rück! h o r i d o h o r i d o ich sitze oben. Hü, ha, hü, hü, ha. Heiliger Strohsack. Das Ross galoppiert tatsächlich los. Ja, aber, aber in die falsche Richtung, Julius. Nein, das Pferd läuft richtig. Du sitzt verkehrt herum, mit dem Gesicht nach hinten. Halt, halte, nicht runterrutschen. Halt dich, halt dich am Schwanz fest, Hui b u Ja, so. Und、äh, hier, meine Herren Barone, kommen wir in die Rüstungskammer, worauf ich als Kastellan aufmerksam machen möchte. Sieh an, sieh an. Donnerwetter, aha, fleißig, fleißig. Hier übt man sogar nächtlich für ein Ritterturnier. Sehr rustig, sehr rustig.、Ja. da wollen wir nicht länger stören.、Ja. denkt euch, verwünschte Verwünscher. Ich kann euch auch mit rückwärts eingelegter Lanze durchbohren. u i b u u i b u u i b u Julius, ich hab sie! Oh, Sapament, das war ja nur das Trommlerstandbild. Ja, die drei Barone haben die Rüstungskammer längst wieder verlassen. So ein missliches Missgeschick. Aber einmal ist kein Mal. Könntest du mir zum Trost noch einen zweiten Becher Wein kredenzen, Julius? Mit Freuden gern, Huibo. Bitte sehr. Hm? Wohl bekomm's. Ah, welch eine Wohltat! Laut schlürfend leerte das Gespenst den d a g e r e i c h t e n Becher Wein bis zur Neige und richtete sich drohend auf. Itzo! Itzo hütet euch, ihr s p i e l v e r d e r b e r Nachfahren! Mit meinem Morgenstern werde ich wie das heulende Unheil über euch kommen. Bitte hau nicht zu kräftig zu, Huibu. a o c h ein paar kleine Beulen können dir nichts schaden. v o r w ä r t s Rosinante, im Galopp durch die geschlossene Tür. Huibu! Vorsicht! Vergaloppier dich nicht am t ü r f o s t e n keine Wange. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Huibu!、Ah! Verdammt, mein Kopf! Oh je, ich hab's g e a h m t Der Geisterreiter hat mitsamt seinem r o s k o Bolz geschossen. Macht nichts, macht nichts, ich bin bereits wieder auf den Beinen. Aber du sitzt nicht auf dem Pferd. Das Pferd sitzt auf dir. Aha, ach so. Gib Acht auf die Stufen, hui-bu. <lacht> Und、äh, nun, meine Herren Barone, ersteigen wir jene Portaltreppe, die einst der Ritter Balduin so oft erklommen hat. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Seht, Ottokars. Da trägt so ein Eisenkerl sein Pferd die Treppe hinunter. Hm, hier wird sogar nächtens aufgeräumt. Sehr tüchtig, sehr tüchtig. Nicht wahr? Nun ist der Rostträger verschwunden. <lacht> oh! Hört, Ottokar! Hat da、er、nicht e b e n j e m a n d gerufen?、Hm, ich habe nichts gehört, Großvater Ottokar. Julius! Julius! Aber mir war auch so, als hätte wer geschrien, Sohn Ottokar. Nicht wahr? Der Gaul steht oben und ich bin durch die Falltüre in das Folterkammerwasserloch gestürzt. s c h i ä n g e a m Streckhaken mit den Daumen. Oh, in der Daumenschraube.、Ja. Oh. Oh. Wenn, äh, wenn man mich als Kastellan fragen würde, würde ich sagen, das war unser Schlossgeist. Ach was, das kann jeder behaupten. Solange der Geist uns nichts persönlich vorgeistert, glauben wir kein Wort von ihm. Zeigen Sie uns lieber weiter das Schloss, Kastellan. Wie die Herren Barone befehlen möchten. Ja,、äh, sie sind weg, Huibu. Harre aus, ich helfe dir aus der Patsche und aus der Klemme. Während der Kastellan die drei Barone weiter durch das nächtliche Schloss geleitete, eilte der König hinab in die Folterkammer, wo ihm das gepeinigte Gespenst lauthals entgegenjammerte. Hierher,、ja, hierher!、Ja, ja, ja. Konntest du dich denn nicht schneller beeilen, Julius? Ich bin ganz durchnässt und werde lang und immer länger gezogen und meine Daumenplatter noch als Blatt gequetscht. Oh je, als Ritter ohne Furcht und Tadel schaust du ziemlich mitgenommen aus. Aber mach dir nichts draus. Gleich zieh e ich dich aus allem raus. Ja, ja gleich haben wir es geschafft. Nein, aber an, andersrum! An, an, an, an, an, an, an, So rum ziehst du, q u e t c h t du mich ja noch immer länger und platter. Wie? Ah, so rum, ja. So rum. ja! <lacht> ja, so rum. Ja. Ah. ah. Oh, wie gut es tut, wenn der Schmerz nachlässt. <lacht> Na, gibst du nun endlich Ruhe? Niemals, niemals, solange mein Dasein w ä r t Das habe ich geschworen. Und außerdem, alle Geisterdinge sind drei. Du darfst mir noch einmal von dem Wein einschenken, Julius. Geht nicht mehr. Die Flasche ist leer. Oh, oben im Thronsaal steht noch eine große, volle Flasche. Willst du etwa wieder aufs Pferd? Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Dieser ausgestopfte Klapperklepper ist mir zu störrisch. Ich verlasse mich besser auf meine eisernen Rüstungsfüße, Julius. Mit triefender Rüstung. Langgezogenen Gliedern und breitgequetschten Daumen schlich sich Huibu, begleitet von seinem Freund, hinauf vor die Thronsaaltür, wo er verdutzt stehen blieb. Bei allen bösen Geistern, die drei Verwünscher sind bereits im Thronsaal bei meiner Weinflasche, doch nicht mehr lange! Reich mir die Armbrust, Julius! Du meine Güte! Was hast du denn diesmal mit unseren Gästen vor? Du meinst mit deinen Gästen. Ich habe sie nicht geladen. Aber die Ottokars stehen gerade so günstig in einer Reihe. Ich werde allen dreien gleichzeitig genau in den,、äh, naja, du, du weißt schon wohin schießen. Du willst mit der Armbrust durch Schlüsselloch zielen? Das schaffst du nie, hui bo. i v o ich war bereits als Ritter Balduin der beste Schütze weit und breit, und ich kann sogar um die Ecke schießen, wenn ich will. Oh. Oh, du Zum Kuckuck! Was sollen diese Possen, Herr Kastellan? So eine sinnlose Verschwendung. Der ganze gute Wein läuft aus. Ich bin untröstlich, die Herren Barone, aber das war todsicher ein Meisterschuss unseres Schlossgespenstes. <lacht> Fangen Sie schon wieder mit Ihrer unsichtbaren Erscheinung an? Oh, Julius! Julius, Julius, was hab e ich angestellt? Ganz einfach. Du hast wirklich haargenau um die Ecke geschossen und die Weinflasche zerteppert. Oh, ich Pechgeist, ich Unglücksgespenst. Diese Baronen nehmen mich überhaupt nicht wahr. Sie beachten nicht einmal meinen Fedehandschuhspieß. r Ich bin geschmäht und beleidigt. Aber ich weiche nicht von hinnen. Nicht, solange die große Fledermausturmuhr die Geisterstunde beendet. t Na, hoffentlich schlägt die Uhr bald eins. Ich,、äh, für meinen Teil, bin jetzt müde und von all den Aufregungen,、äh, schläfrig, und lass dich allein weiterspuken, c Huibu. Gute Nacht. Gähnend verließ der König das zutiefst gekränkte Schlossgespenst, das in seiner Rüstung des Ritters ohne Furcht und Tadel niedergeschlagen vor der Tonsaaltür zurückblieb. Ach, ach, allein Spuken macht gar keinen Spaß. Aber, aber Moment mal! Gerade als i c h der Geist von b u r g e c k ebenfalls enttäuscht entfernen wollte, fuhr mit einem Mal ein grimmiges Grinsen um seine bleichen Wangen. Mit samt dem behemmten Kopf kroch er in das Schlüsselloch hinein, damit ihm ja kein einziges Wort aus dem Saal entging. Ja, und、äh, hier möchte ich als Kastellan auf diesen runden Tisch hinweisen, an dem die Ritter Ottokar und Adolar mit dem sagenumwobenen Balduin Schwarzer Peter zu spielen pflegten. Ach ja, ja, wir haben darüber in den alten Chroniken unseres Ur-Ur-Urahnen gelesen. Ottokars! Ich habe eine Idee. So? Wenn sich der Schlossgeist schon nicht zeigt, lasst uns wenigstens an seinem Tisch ein Spielchen machen. Na, Donnerwetter, fabelhaft.、Äh, ich erlaube mir, dringend abzuraten. Pappelapap, misch die Karten. Wir machen zu dritt ein Spiel, Schwarzer Peter. Ja. Ja, meine Karten hier, ja. So, so, so. so. Jetzt. Was haben wir denn da? Aber nicht schummeln. <lacht> Gleich werdet ihr euer blaues Schummelwunder erleben. Denn ich werde der heimliche Vierte in eurer Runde sein. <lacht> Na, hör zum Teufel, Enkel o t t o k Lass doch das Schummeln und steck mir nicht den schwarzen Peter zu. Wieso ich dir? Du hast mir den schwarzen Peter z u g e m o g e l t Großvater Ottokar. Oh nein, ich bin ein s c h w ä h r So,、ja、so, so, so, so. Jetzt schiebst du mir wohl den schwarzen Peter zu. Du Betrüger.、Ja. Wer betrügt s o e i n e n Ottokar? du. Du, Enkel Ottokar. Nein, das war Großvater Ottokar. Aber nein, das wirst du mir büßen, du. Oh, oh, hör auf zu knopfen. Oh, ich knopfe doch gar nicht. Du zwitsch. Aua. g u n du, nein, du nein. schläfst. Das ist deine Unverschämtheit. Aber euch werd e ich's zeigen. Oh. Das lass e ich mir nicht gefallen. Hier hast du meine Antwort. Was ist das? ist Gleich wird's noch lustiger werden. Was ist das? Ich bekomme meine Hände nicht mehr vom Tisch. Ich auch nicht. Sie sitzen wie festgehext.、Oh, jetzt fängt der Tisch auch noch zu tanzen an. Er dreht sich mit uns im k r e i s Und wird immer schneller. Und schneller. Wie ein Karussell wirbelt er uns herum. Und s c h r e c k laut nach. Mitten auf dem Tisch hockt der leibhaftige schwarze Peter.、Oh, nein, jetzt erkenne ich ihn. Das, das, das ist der alte Ritter b a l d、äh, o i n e i n n i c h t doch, das ist ja das Schummelgespenst. Es grinst mit rollenden Augen und spießt das ganze Kartenspiel auf seine Schwertspitze.、Oh. Ja, ja. Wer zuletzt lacht, lacht am gespenstischsten. <lacht> <lacht> Rascher und Rasender drehte sich das Geisterkarussell im Kreis und wirbelte die drei Barone im Saal herum, so d a s sie s fast die Besinnung und Schuhe, Strümpfe und Hosen verloren. Und immer johlte ihnen dabei das schwertschwenkende s c h l o s s g e s p e n s t sein höhnisches Hui-Bu-Geheul in die entsetzten Ohren. Bis die Uhr eins schlug. Und e s leider verschwinden musste. Oh,、ah, vermaledeite Uhr. Schon ist der schöne Spuk vorbei.、Aber、meine Herren Baron, was treiben Sie denn hier mitten in der Nacht? Nein, nein, nein. Ach, es war entsetzlich. Schrecklich. Fürchterlich, Majestät. Oh je. Die Ärmsten schauen wahrhaftig elend aus. Ich würde sagen, sie hatten doch noch ihr Stelldichein mit unserem Schlossgespenst. Ja, der Kastellan wird ihnen sofort f r a n z b r a n d w e i n für ihre Beulen servieren. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wir bleiben keinen Augenblick länger unter diesem gespenstischen Dach. Wir nein, wollen nein. schleunigst fort von dem geisterhaften Ort und empfehlen uns als die Barone, Großvater Ottokar, Sohn Ottokar und Enkel. Ah, Geistereifaselei, verweilt noch eine Weile. Ach du liebe Güte. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Du hast doch endlich deine Verwünschung gerecht, Huibu. Mitnichten, Julius. Julius, Julius, ich muss euch etwas gestehen. Ich habe mich geirrt. Just eben ist mir eingefallen, dass jener, der mich damals verwünscht hat, Gar nicht der Ritter Ottokar, sondern der Ritter Adola war.、Oh, ich hab's mir beinahe schon gedacht. Nein, sowas. Tja, dies ist wieder einmal typisch für unseren Schlossgeist, möchte ich hierzu abschließend als Kastellan bemerken.、Oh, das, das tut mir leid. Aber aber ich darf doch auch für d e r h i n euer s c h l o s s g e s p e n s t bleiben. Meinetwegen. Ja, ja, ja, ich bleibe. Ich bleibe und ich bleibe hui-bu mit einer rostigen Rasselkette. Hui-bu! Hui-bu! Hui-bu! Uh-huh. <laughs>